Plutarchos, životopis Marka Tullia Cicera, úryvek o ciceronově kandidatuře ve volbách. První z toho rodu, který dostal jméno Cicero, byl zřejmě muž významný. Proto také jeho potomci toto jim příjmení neodhodili, ale rádi je používali, i když bylo terčem mnoha pošklebků. Cicero totiž latinsky znamená Cizerna a onen předek měl, jak se zdá, na špičce nosu mělkou prohlubeninku jako žlábek na Cizerně a podle toho dostal své jméno. Když se přátelé našeho Cicerona, o něm napsán tento životopis, při jeho první kandidatuře a při vstupu do politického života domnívali, že by se měl tomuto jménu vyhýbat a dát si jiné, tu prý hrdě řekl, že se bude snažit, aby jméno Cicero učinil slavnějším než jméno Skaurů a Katulů. Když jako kvestor na Sicílii přenesl bohům stříbrný obětní dar, dal na něj napsat první dvě jména, Marcus Tullius, místo třetího poručil umělci zobrazit vedle písmem Zrno Cizrny. A sám tak žertoval se svým jménem. Čau Petře. Čau kamile, Jak to jde? se volby. Takže? No takže nedočkavě, napětě, ale zároveň vyděšeně. Vyděšeně, ok. Takže dneska si dáme druhý díl našeho volebního speciálu mm -hmm. o volbách v Římě. Minule jsme se bavili o tom, co to byla římská lidová schromáždění, což byly instituce, na kterých se volilo. A dneska se budeme bavit o těch samotných volbách a hlavně o volební kampani. Mm -hmm. A na třetí díl našeho speciálu, který budeme vysílat až po volbách, tak tam se zaměříme na volební korupci a volební podvody, protože to možná bude aktuální. Co? Teď si dáme volební ano. kampaně, a potom si dáme je, volební korupci. Tak jo, uh, no, mohli bychom teda začít tím, že my jsme se minule bavili o tom, jak probíhaly ty lidové schromáždění mm -hmm. z toho procedurálního hlediska a jak probíhal ta, ten samotný volební akt. Ale ještě jsme se nebavili o přepočítání hlasu na mandát. <laughs> Takže bychom se mohli pobavit o tom, jak vlastně bychom mohli popsat e, římský volební systém z hlediska současné politologické teorie. Slyšíš to? To jsou zvuky lidí, kteří vypínají prohlížeče teďka. Jo, jako říkáš, kam by se to zaradilo do nějaké taxonomie volebních systémů. Ano, jo? přesně tak. Je to neomezené hlasování. E, v kuriálním systému. Ano, já myslím, že kdyby se to tak sonomizovalo jako speciální případ kuriálního hlasování. Víš co, který se objevil v Římě na konci republiky a potom ještě na nějakým tichomorským ostrově někdy v roce 1973. Přesně tak, no. Tedy Pračet si v jednom románu z cyklu Země plochá dělá srandu z toho, že nová hmota se ve smíru objevuje ve formě věcí, který najdeš na dně šuplíku nebo někde zahrabaný ve skříni, protože jsou malý a nenápadný, když co, takové věci třeba jako kancelářská sponka, nebo utržený knoflík a tak. Podobně entropie se ve smíru zvyšuje tak, že se náhodně na Země kouly objevují bizarní volební systémy. <laughs> jako třeba, že nějaký volební systém úplně random použije nějaký Tichomorský ostrov nebo středoafrická země, nebo potom nějaký město v Spojených státech. Takže určitě, úplně náhodně, úplně stejný volební systém, jako se používal v Římě, tak se potom používá někde při volbě starosty v Milwaukee a potom na Trinitat a Tobago pro volbu ombudsmana nějaký menšiny, která tam ani nežije a takovéhle věci. No, dobře. No každopádně ale... ten jako římský systém, že on nevznikl nějak úmyslně, jako je to prostě výsledek nějakých jako náhodilých procesů, asi stovky let trvající rubliky, který, který se někdo snažil jako uspůsobit tomu, aby generovali trošičku rozumné výsledky. Já samozřejmě jako obvykle nic o tom nevíme, přesně. Jak nevíme nic o tom, proč, jak, proč se vyvinul tak, jak, vyvinul, jak se vyvinul, co zatím stálo a můžeme víceméně jenom spekulovat o těch věcech. A vlastně, a vlastně ani nevíme, jak fungoval. Jo? To je taky dobrý, že to, co, o čem se teďka budeme bavit, tak to je všechno mm. jenom spekulace a existuje celá zase literatura, kde se různí historici hádejí o tom, jak to možná během toho volebního procesu a při, během toho přepočtu hlasů na mandáty mohlo vlastně probíhat. To není mimo náš standard, jako ten podcast by se mohl jmenovat. Můžeme jen spekulovat. Ano, jo, to není špatný. No, ale jako to je zase prostě celý články, takže to, co se bude, o čem se teďka budeme bavit, tak to je jenom jeden z několika různých pohledů a je to jako rekonstrukce. Takže jsme v situaci, kdy teda ty, všechny ty kůrie nebo určitý počet kurí odhlasovalo vevnitř sebe, se rozhodlo, který kandidáty bude podporovat? No, přesně tak. Jo? Jak jsme říkali, že jo, tak na každém tom druhu volebních schromáždění byly různé druhy volebních skupin. Jo, dejme tomu, že, že jsou volby konzulů, vždycky se volili dva konzulové. Spravedl při těch řádných volbách se volili dva konzulové. To znamená, konzulové se volili na centuriálním schromáždění, tím pádem se schromážděli uh, voliči na mortové poli, rozdělili se do těch centurí uh -huh. a ty centurie teď mají za úkol volit. A dejme tomu, že máme pět kandidátů. Jo, to zná lidi, kteří předtím ohlas, ohlasili svoji kandidaturu, splnili jako nějaké náležitosti. Sešlo se to centrální skrováždění, oni tam pro, pronesli svoje, uh, svoje politické projevy. A pak předsedající té schůze, což byl zpravidla ten končící konzul, pornesl to slavné rozejděte se, jak jste řekl na latinsky? E, ne, jak, jak se řekl rozejděte se, tam byla speciální jako fráze. Velites? Ne, velitést, to byly takový Já ty vím, chlapi, co měly na hlavě mrtvýho bobe. Podle mě, podle mě to bylo podobné. No to je nějak descantere, des kantáre. Je... Podobr, tak ale to, no, to se Takže, takže prostě řekl to slavné kantáre kiritové. A, no a ti voliči se měli rozdělit do volebních uh, skupin. No a teď ty volební skupiny postupně hlasovali. No a co se teda vlastně dělalo? Dejme tomu, že to je potom v roce 183 nebo něco mm -hmm. přednašním autopečtem, no kde se zavedlo tajné hlasování pro prostřednicím lístků. Dostali tedy ty lidi, nebo měli s sebou nějaké papírky nebo něco na co se dá psat. No a každý z nich musel vlastně na ten papírek nějakým způsobem napsat nebo označit jména dvou kandidátů z těch pěti, pro který hlasuje. Víme, že toto lidi museli dělat sami, protože nebo. Vyžadovalo se po nich, aby to dělalo se mi, protože jak jsme se bavili minule, víme, že když se našly lístky, které byly prokazatelně distribuované a napsané všechny jednou rukou, tak to byl volební podvod. No, ty lidi teda, ty lísky byly naházely do té volební urny a když to volila jedna ta centurie, to znamená jedna ta volební skupina, tak se ty lísky přepočítali a asi jako předpokládám, že to byl nějaký skrutátor, který si dělal čárky u těch men těch jednotlivých lidí, kolikrát se to jeho jméno objevilo na těch volebních lístcích, jako mm. jedno ze dvou. No a potom ty dva kandidáti, kteří v té volební skupině dostali nejvíc hlasů, tak ti se stávali oficiálními dvěma kandidáty té skupiny. Mm -hmm. že pak ty skrutátoři asi přišli za tím předsedajícím konzulem a řekne mu naše centurie volí tady pro toho ty dva lidi. No a ten, ten předsedající si zase asi dělal čárky, jako kolik už centurí hlasovalo pro ty jednotlivé kandidáty. No a pro zvolení konzulem bylo potřeba nadpoloviční počet hlasů všech centurí. To znamená, těch centurí bylo nějak 193 nebo tak, takže má to poloviční počet z toho. No takhle se hlasovalo. A samozřejmě, jako to je celkem v pohodě, pokud máš malý počet mandátů obsadit, to znamená dva, což se většinou dělo. Oni, oni vždycky volili dohromady při jednom hlasování. Jeden druh úředníka, to znamená konzuly, prétory a tak dále. A nejvíc, největší kolegium, který se mohlo obsadit takhle hlasováním, bylo kolegium tribunů lidu, kterých bylo deset. Vlastně... Ale ti se hlasovali, volili na jiném schromáždění, že? Ty se volili na tribunálním schromáždění a tam hlasovalo 35 tribuí, ale jako asi ten volební systém byl stejný, no, nebo... Přesně řečeno, nevíme o tom nic, o ničem, Přesně, takže dejme tomu, že bylo... Jako u těch dvou konzůst, to dokáže protože to je celkem v pohodě napsat jako dva dvě většina těch, těch centurií byla malých, že jo, to se prostě přešlo pár lidí někde v hospodě a řeklo, tak koho, tady tyhle, tak jo, jo a aspoň pokud víme minimálně podle toho, jak ten systém byl, byl definovaný. Otázka je, jestli se později jako nerozširovali nebo nějak nevyrovnávali, že jo. Jasně, no. No, Jak jsme se bavili předtím, oni začali hlasovat od, v případě třeba toho centuriálního od těch nejmenších, hmm. protože se hlasovalo těch nejbohatších century, no a těch asi bylo, jako ty byly málo početný. Tím hmm. pádem reálně stačilo, aby odevstal ten hlas malý počet lidí a už byla dosažena ta nadpoloviční většina. No a tak si říkám, jako, pokud se shodli. Pokud se shodli, no, protože my víme, Máme doložený z literatury případy, kdy pro nějaký kandidáty hlasovaly úplně všechny ty voličské skupiny, to znamená všechny ty tribuje nebo všechny centurie a tak. To znamená, že pokud se ti tohle stane, tak už ti hrozí nebezpečí, že neobsadí všechny ty mandáty, protože pro nějaký kandidáty, nebo přesně řečeno dost kandidátů nedostanou nad poloviční většinu. Ale nevíme, jak by se tady tohle řešilo, ale jako nic o ničem nevíme. To je moto dnešní epizody, nic o ničem nevíme No, takže takhle to nějak fungovalo, no. Tak čistě formálně z hlediska klasifikace volebních systémů, pokud si dobře pamatuju, pravděpodobně ne, tak je to neomezený hlasování, což je nějaký většinový systém, většinový volební systém, ne, není to semipoměrný. Je to většinový, je to... Uh, Polopoměrný? Semiproporcionální? Nebo... Je to většinový, ale není úplně stoprocentně většinový. Jo, ok. A jak by to klasifikovali, nějaký ten chytilek a kolektiv volebních systémy 2009? Jo, akorát, že to teda je ten koreální systém. A tak to každopádně se bavíme o těch nejvyšších úřednicích, nebo o těch úřednicích, kteří původně měli vojenskou funkci, že jo? To byly ti konzulové pretory a tak. A potom máš prostě takový ty civilní úředníky, že jo? Questory a pak ty různý pak takový ty lidi, co prostě reprezentují ty ombudsmany Ríma. No, jasně, ale tak my nevíme jako o tom, že by třeba se používal jiný volební systém, nebo že by to hlasování probíhalo jinak. Jo? No a popravdě řečeno ty informace, které máme, tak pravděpodobně každá ten jeden útržek se týká jako jinýho druhu voleb. Takže je otázka, jestli to všechno dohromady dává smysl, nebo jestli prostě to je tak, že máme jako fragmenty z různých jako volebních systémů. Jo? Jasně tak si říkám, že se možná stane jednou, že v podobné situaci budou lidi, kteří budou zkoumat naši dobu. Že si budou představovat jako, že lidi šli k volební, volebním urnám a pak zakrouškovali některý kandidáty a škrtli jiný kandidáty. A pak některé místky zapálili a obětovali u toho nějakou ovci, protože zároveň budou ještě pořád ty prameny z toho římského období. A pak někdo řekl, a tamhle volební urně se zablejsklo, takže... Tě tam nepustili s iPhonem. Jo, no, možná někdy za jakože za 20 tisíc let, jo, až tahle ta doba bude jako se slívat dohromady. Jo. s že mi nerozeznáš prostě. Jasně. Víš co, budeš mít, mít jako nějakou virtuální realitu, ve které lidi jako s odloučená jako, odlučení, jako odlučená vědomí. Nebo to budou jen umělé inteligence jako HDI, o tom, jak vypadala jako lidská historie? Jo, to si budou představovat e, tu naši dobu, jako je ta epizoda z původní série Star Treku. Jak to úplně náhodou našli nějakou společnost, která byla jako římská, ale zároveň byla moderní. Takže tam ti centuriony s takovýma těma s tím smetákem jezdili normálně jako v autech a tak jo. A, neb a nebylo to nic společného jako ze Zemí, to se akorát náhodou vyvinulo stejně, víš co. Jo. No, tak vůbec není vidět, že máme málo materiálu na tohle. No, dobře, no tak každopádně jako tohle je to, jak to formálně popisuješ, ale samozřejmě ti lidi to vnímali jinak. Že? Jako, my máme hrozně málo dokladů o tom, jak reálně vypadala volební kampaň, jak, jako, jak se snažil nechat se zvolit, ale klíčový je prostě ten jeden, že ten dopis to posílá uh, bratr Rona k tomu, aby Cizeroni poradil, jak kandidovat na konzula. Jasne. Takže tam to vypadá, že to vůbec nebylo jako úplně, že to nebylo takové, že tady tě zvolí banda, banda jako nějakých elit, ale že spíš to byla jako kampaně, jak si představuješ dneska. No no to samozřejmě se to vidívalo v čase, jo? protože hmm. na začátku to asi takhle bylo, že to ta politika byla Hodně spojená s tím klientelistickým fungováním společnosti a ty volby reálně probíhaly. Tak to vždycky, že jo. No, to je jasný, ale je otázka, do jaký míry tě tady toho potom narušuje, to, že děláš něco, čemu si říká jako politická nebo volební agitace v dnešním smyslu, hmm. že, že jo. Ty si můžeš asi pravděpodobně jako bohatý a vlivný Říman zajistit zvolení na základě toho svého vztahu jako klienta hmm. a patrona, ale zároveň postupem doby, jak ta římská společnost procházela nějakými sociálními a ekonomickými změnami, tak se začínají objevovat nějaké jevy, které nám připadají povědomí. Jako třeba to, že ty kandidáti jako objížděli svoje volební obvody a nechali se jako ne ale třeba jako víš co, brali děti do náručí a ukazovali je a říkali... To jsou děti. <laughs> Nebo já se dělám, politice s dětmi. No? Punchu baby. No, uh, ne, dobře, tak to je, že o tom museli být i vlobní obory. Takže prostě v nějakým druhým století přinášeme to počtem, se už bavíme o politice, kdy... V zásadě každý z těch jako prvejců a prostě člověk lidí, kteří se nenarodili do dispočtinské elity, může nějakým způsobem kandidovat do, pol, do polských úřadů. Hmm. Ten úřad by byl tri, úřad že jo? Ano. Prostě tam, kde se rozvi, rozvinuli ti největší jako demagogové v tom druhém století, protože to bylo to počtěntu ještě jak, jako 70 let před koncem republiky, žejo? tak to byly tribuna, tribuny a to byly grachové a. A takový lidi prostě, kteří vždycky prostě jeli na nějaký populární vlně. Jo. No tak jako když už se tady o těch společenských změnách, které vedly k tomu, že se začíná objevovat třeba volební kampaně, volební mm. agitace, v dnešním smyslu a má se o tom vůbec smysl bavit. Tak to je, že jo, jednak to, že se ti stírá fakticky ten rozdíl mezi Patriciama a mm. Tak a potom, jako, přesně řečím, formálně se mezi nimi stírá a potom se fakticky stírá ten rozdíl mezi nějakou jako starou kmenovou aristokratickou elitou, která monopolizovala politiku v té době rané republiky, jo, to bylo pár těch jako rodů římských, který Měli dědičné právo zasedat v senátu a z nich se rekrutovali mm. ty vojenští velitelé, kunzové pretoři a tak. A v důsledku expanze Říma, v důsledku jako nárůstu bohatství, osobního majetku a tak, tak se začíná objevovat tak třeba fenomén toho nového člověka, což mm. byl právě někdo, jehož rodina nebyla součástí té oligarchické jako skupiny řím, původních římských rodin, které se vlastně mezi sebou jako soupeřili o moc v Římě. Jedním z nich je právě Cicero, že jo? to byla ta skupina jezdců, která se objevila jako nějaká nová významná vrstva mezi extrémně malou skupinou těch senatoriálních rodin a všemi ostatními vrstvami společnosti. No a teďka jako když ty nový lidi měli prachy a měli ambice a měli jako nějaký trvalý zdroje příjmů, třeba z toho, že já nevím, okrádali provincie, měli pod kontrolou nějaký objevující se mezinárodní obchod nebo zahraniční obchod. Když okrádali provincie, tak už typicky měli nějakou, nějakou jako politickou pozici, že jo? Jo, tak mo mohli se jako do toho zapojit třeba tím, že oni byli ti, kdo si nechali, že, byli, že, že to byli ti sociálové, teda no, typicky... sociálové. Že to byly ti ne, publikáni, kteří si třeba pronajímali vybírání cel, daní a jo, V zásadě jako tam jsou nějaké uh, cesty, které v té akceptovali jako legitimní a ta cesta, jak se jako stát tím hominy novus prostě, potenciálně kandidovat, by byla skrze jako veřejné působení, ale to je takové to zastupování lidí na soudech. Jo, ty jsi z nějaké oblasti, nebo jsi zpřízněný s nějakým městem, tam se znáš lidma, takže když přijdu do Říma, jelikož potřebují, jsou to klienti, vždycky potřebují někoho, kdo tam bude zastupovat u soudu, někoho, kdo tam bude zastupovat u úřadu, tak ty jim děláš tu službu. Děláš to oficiálně jako bezúplatně samozřejmě a přirozeně oni ti potom jako při, jaký jako hodnosti a posílatí peníze a tak dále. Nevždycky se to nechávají přímo platit. A ten, ten hominy novus by se takhle postupně na těch soudech a jako ve veřejném vystupování i jo, na, na skromáždeních vypracoval na to, až by potom třeba sám kandidoval na, na nějaké, jako ten, na ty, na ty posty. No a teď a časem by teda a mohl by tím pádem postupně získat i ten senatoriální rang, vlastně by jako vyrostl do té pozice aristokracie. Ale potom byli jako jiní lidi, kteří se tam dostali jiným způsobem, že jo? Typicky by to byli uh, lidi, kteří získali peníze proto, že třeba měli otroky, kteří mohli nakládat s majetkem jinak než běžný římský občan, že jo? Jako uh, normálně si římský občan nemohl prostě přivlastnit nějaký ohromný množství majetku, že jo? oni by ho za to mohli třeba jako podsoudit k smrti, takovýho, jak yeah. bys někdy něco ukradl, ale musím jít dotorka, který to prostě udělal za tebe, že jo. Uh -huh. Získal si spoustu peněz, a potenciálně jsi mohl jako získat, získat veřejnou podporu. Ty bys ale nekandidoval, tak jako třeba třeba potom na, jakože na, že jo, Edila, Predatora, Konzula. Kandidoval bys zase na tribunalitu. Proto se vidí jako Claudius, poku, kteří jako se takovým spůsobem dostali k penězům, přesnažili se, i když byli patriciové, že přecházeli tím plpejcům, protože prostě chtěli kandidovat na tribunalidu, kde věděli, že by se prostě na té klasické cestě jako neprosadili. že jo. No a samozřejmě proti tady tomuhle tomu byl odpor. Jako, mm -hmm. že objevuje se neustále v literatuře ten motiv toho, že ten homininovus je vlastně přehlížení, přehlížený a je terčem jakýho posměchu nebo rozhorčení té mm -hmm. existující šlechty, řekněme, jako ty skupiny těch aristokratických rodin, které do té doby kontrolovali politiku. Což je pochopitelný, protože to pro ně byla konkurence, které těch lidí najednou. A jako ty staré elity začaly ztrácet kontrolu nad společností. No a hlavně prostě každý šel tou, tou jako tou nějakou to klasickou cestou. To taková ta střední cesta, kterou prostě šla spousta demagogů a to bylo to, že OK, ty zastupuješ lidi na věřejnosti, ale zároveň třeba když potřebuje prosadit nějaký zákon, tak si necháš zaplatit, anebo prostě rozdáváš jeho úpadky uh, lidem, pro to, aby, aby, aby hlasovali pro ten zákon, a tak dále. Hmm. Že se podílíš prostě na takovém tom praktickém politikaření a tímhle způsobem získáváš politickou, politickou podporu a potom třeba budeš kandidovat sám. To byla ta věc, které se, tě, které se ta litologie ta jako bala. Je to něco, co bychom dneska brali jako za že jo? Jako je to. Že se zpodílo na té politické korupci na, tý, na, tý, na tom konci republiky. Jo, no a úplně na konci tady tohoto procesu. Tam před koncem toho procesu právě stojí to, co jsi říkal: ten Pramen, což je dopis, který možná napsal mm -hmm. c, bratr toho Cicerona, který ho známe, to znamená Quintus Tulius Cicero, Tomu Ciceronovi, který ho známe, Marku mm -hmm. Tuliu Ciceroni, a tam je to v podstatě návod, jak vyhrát volby. Yeah. A Tak co se tam teda říká? No, jako, tak je vědět, že to napsal ty cero, ten, ten ten Markus, protože to začíná tím, že to říká, že ty, já nechci radit, jo. Já nevím, že všechno víš, ale jen si ten jako rozhodl to schrnout dohromady, jo. Což kdyby to psal ty cero, normální, tak by řekl, víš, já už jsem prostě leta působil a mám tady, mám tady rady, které, které nej, no, nej, nejčestnější římané mi prostě sdělili, no, abych yes. to vě, ten, ten sice to měl extrémně takový, um, jak si tu řekne, otcovský vztah k tomu bratrovi <laughs> a i dost uh, jako nechce řekně česky. Po Vyšenecky. Po Vyšenecky, ano. A byl, přitom bylo já, dva, tři roky starší, možná pár, jo. Já mám no. pocit, že oni nebyli no. od sebe nějak moc daleko, no, jo. Je, no. No. A přitom prostě, když ten bratr byl někde, on někde zprahoval nějakou provinci v jedné chvíli, a ten se zrovna přikazuje, co má dělat, jo. A <laughs> radí mu tam, co je tým, že jste díž někde prostě, a tam že, se komentové točí nějací místní potentátě, a nějaký tvůj do doříva, Ti z domu píše aby jako. Jo, no. Yeah, no, no, whatever, takže OK. Dobře, no, takže ten, ten píše tomu bráchovi, jako co jak jako teda, ho jak, ty věci, uh, který se jako, kterým připadají relevantní pro tu kandidaturu. A první věc, co je, mi připadá, že mu jako sděluje, něco bychom dneska nazvali talking points. Jo, že uh, on mluví o těch ostatních kandidátech a říká, že možná to jako by chce jenom motivovat, to Cizeron na pět, byl takový, Cizeron byl takový On se někdy hrozně bál té, těch, těch velkých jmen v Římě. Když se prostě někdo, někdo měl rodinu, teoreticky, jakože někde písemně bylo napsané, že byla stolet let stará, jo, 100 let stará, tak to znělo, pro ně, tak se toho bál, jakože měl prostě takový ten. Respekt. No, přehnaný respekt, yeah. a, a ten cicero, ten jeho bratr se ho pokouší jako od toho odradit. Takže říká, a vždy lidi jsou úplně retardy, ten Galva když toho člověka bys nikdy na a nechtěl, jo? takže evidentně to byl nějaký šašek prostě rímský, který byl ale z dobrý rodiny to byl to Galván. No. to kdyby to byla pravda, prostě jak on ji popisuje tak to je jako dvěs popisoval, že ještě před tři dvěma lety bych řekl, že je nemůžný aby někdo takový byl zvolený, jakože nikdy jo? dneska už možná, když si uvažoval o Trumpovi, tak by to nepřipadá tak divoký on prostě říká, ten člověk v Makedonii zabíl lidi, všechno tam ukradl, pak přišel do Říma, všechny pod, jako strašně odplácou. Všichni vědí prostě, že jeho matka byla děvka a jeho a jeho a on prostě od dětství ho zabíjel lidi, a kde si to si. No vidíš, to je tvůj proč kandidát. <hý> to jako na jednu stranu bezpochyby to token point že on, jako mu říká, co má jako jakým způsobem prostě ti lidi ponížit, a zároveň jako ví, co za lidi potenciálně mohli v té době kandidovat. Protože jo Sula měl kolem sebe, jo spoustu jako bojenských velitelů, kteří ale s ním tak nějak jako se pokoušeli si vydělat. Že? Typicky prostě on oblíhal nějaký město, Pompeius a Krasus byli ho pro velitele, že? takže oni se na tom hodně převědělali, získali si ty klientelistické vazby mezi těmi vojáky a potom na tom stavili v, další, v té další době. No a spousta těch lidí že? se vydělávala tím, že jako zabíjela a kradla majetky těch různých římanů, pro mě. Yeah. Jo, takže toho byli kandidáti, kteří se potom vyhovali v těch volbách. Typicky to byl uh, Antonius, že? který kandidoval proti, proti uh, Navi. Jo. a no. Katilina No a je tam v tom dopise nějaká jako rada o tom procesu těch voleb? jak no, jasný, jasný, to Já jenom si říct, že to je prostě ten kandidát, to je zajímavý. No a že on potom, uh, ten, ten Markus, jako vysvětluje, jak probíhá ten proces, když kdy kandiduješ. Kvintus, jako ne Markus. Ten jeho so, bratr. Kvintus. vysvětluje, jak probíhá ten proces, kdy kandiduješ. Uh -huh. jo? Uh, on teda jednak říká, jak si máš vytvářet ty klientelistické vazby, to znamená, za kým má žít v té v v uh, nějaké čtvrti a v té vesnici. Jakože jmenuje konkrétní, konkrétní On jak, jak se má ty lidi vybírat. Jo? Uh -huh. Protože On si asi vědomuje, že jako ten se, kterou ty lidi zná, jo? Jako, že to je prostě... Není mu třeba asi říkat konkrétní, konkrétní lidi. Navíc, kdyby se prostě... Do, jako, toho o tom nechci asi mluvit úplně na veřejnosti. Že jo? Jako, a ten dopis se může dostat kdo ví kam, že jo, tak, prostě dopisy se s ním stávaly různé věci. No takže každopádně on jako zmiňuje, jak si máš vybírat lidi, se kterými máš jednat v těch, v těch různých obcích. Jo jako vlastně popisuje ten, tu klientelistickou strukturu. To znamená, že máš někoho, kdo tě tam má rád, kdo za tebou přijde, když přijde do Říma. Jo takže když on ten člověk třeba přijde do Říma, aby něco vyřešil, tak on ráno přijde do tvého domu, počká na tebe, až ty vstaneš, vyjdeš ven a potom s tebou chodí potom, potom v Římě. A potom lidi, se má on jedná, oni říkají, aha, on, on, on se zná tedy s tímhle tím člověkem. Jo? A on, oni se stávají vlastně součástí nějakého, tý, nějaký ty jako, party, jo? A, a on vysvětluje jako tomu, tomu uh, Markovi, jakým způsobem se má tuto partu tvořit. A je to strašně jako On prostě říká, teď, když staneš, tak tam budou lidi, prostě, kteří na tebe čekají. Pak jsou lidi, kteří na tebe čekají na fóru. Jo, a jako, Ti od tebe očekávají třeba jako menší, menší úsluhu, protože se mu na celou dobu. Pak jsou lidi, kteří s tebou chodí pořád, jakože, kteří s tebou přijdou, i když jako jednáš, jednáš uh, ně, přines nějakou řeč, jo? A ti lidi od tebe očekávají se největší úsluhy. A, a, a, a, a jaké prostě, jaký, jaký jsou to soty lidi? To mě úplně připadá jako nějaký mafiánský román, ne? Jakože, jak kdyby jo. popisoval fungování nějaký jako skupiny organizovaného zločinu pomalu. Což tak asi jako bylo do určité míry. Nebo přesně řečeno ten koncept mafie a toho, jak funguje mafie se asi vyvinul v prostředí, které se podobá tomu, jak to fungovalo v té římské republice. Já nevím, co je to, jakože, že, že, když. No ne, dneska ne dneska tak nebyli to zločinci. Dneska, nebyli to... Ale ne vůbec. Jako, když dneska kandidát kandiduje třeba na prezidenta, tak on si vytváří On se vytváří nějakou velkou sortu lidí, kteří podporují kampaň. To jsou jako podnikatele, aktivisté a tak dále, lidi, kteří nejsou jako zaměstnanci, ale kteří s ním nějakým způsobem Oni jsou inspirovaní, oni třeba něco i zajišťují nebo mají očekávají nějaké usluhy a za to pro něho dělají tu kampaň. Jako dneska je to všechno odloučené, že ti lidi nesedí v jedné místnosti, nejsou v jednom městě. Ale, ale mají prostě ty různé centrály a, a tam sedí a baví, a, a baví se na dálku, že jo. Ale ten, ten římský kandidát, všichni ti lidi byli jako fyzicky kolem něho v tom městě, že jo. Mm. Takže oni se prostě ráno sešli a pak chodili na to, na to fórum, prostě a, a tam stáli kolem toho kandidáta, bavili se, řešili své věci a, a jako by, že jo, ta kampaň probíhala jako fyzicky na tom místě, takže proto to vypadá, že. Je to jako nějaký gang, jo. Ale jasně, jako vypadá to tak, protože ten, ten kandidát, vlastně, když to dělal dobře, tak celý den byl oklopený jako fakt velkou sortou lidí, prostě z, z různých, jako jinak to bylo, jako provinciálové, kteří přišli do města, byli to jako nějací římští právníci, kteří hledali třeba klienty mezi těmi jeho, mezi těmi lidmi, co přešli navštívit. Byli to jako nějací třeba předchozí politici, o kteří stáli kolem a říkali, vidíte to, jenom kamarád, jo? jo? No jasně, tohle muselo být hrozně důležitý v tý, ve společnosti, kde je, nemáš volební průzkumy a nemáš jako billboardy a takovýhle věci, jo, aspoň si teda myslím, že neměli billboardy, ale, jo, takže jako, ten volič asi podle toho, už usuzuje třeba jakou šanci mají ti kandidáti na to být zvolený a dělá si podle toho jako představu o té politické situaci před volbama, že když vidíš, že nějakýho kandidát a oklupuje velké měství lidí, že tam jsou nějaké významné jako osoby v jeho okolí a že on jako rozdává prachy lidem a takové věci, tak se si řekli, jo, tak toho budeme volit, protože to je super. To samozřejmě nezávisle na nějakých dalších jako věcech, který říkal v rámci té volební kampaně a tak. Jo. No, tak je za něj mohl přijít, že jo? A prostě tím, že měl ty jako lidi kolem sebe, tak to prostě byla taková, jako, byl to aktivní, nebyl to nějaký člověk, co stojí v rohu někde na náměstí. A víš co, vypadá tak divně a nejsi si jistý, že za něj může přijít. Jakože volební stánek prostě nějaký politické strany. No, Tam všech jsou všech nějací, stran. Jasně, no, jsou nějakí dva lidi prostě a vypadají strašně smutně a dekodoufají, že přijde, ale když je tam jako hromada lidí tam dáv, tak se tam něco děje, tam přijde, že tam je ten kandidát, že vedle něho stojí nomenklátor, je nějaký kamp, kampaň manažer. Typicky asi otrok nějaký, někdo prostě kdo mu jako kdo pošeptá do ucha, jo, tohle je tento Ulius, tu Julius prostě, který je, který je krejčí, jo. No to je možná dobrý říct, jo, no, nomenklátor to byla normálně povolání, nebo přesně řečeno, je to aspoň něco, pro co existovalo jako označení a byl to člověk, který chodil s tím kandidátem a měl za úkol mu šeptat do ucha, jak se kdo jmenuje, aby ten člověk mohl říkat jako pak Čau, Spurius, už jsme se dlouho neviděli, čau, celér. Super, Spurius celé. E, jo no, a to samozřejmě dě, jako vypadalo dobře. Dokonce u Plutarcha v životopise Katona je taková úplně poznámka, že jednou zakázali zákonem používání nomenklátorů při volbách. To muselo to... být úspěšně. Je, je no, to, musel to je, vůbec, to je jeden z těch mnoha zákonů, který samozřejmě si Římani schválili a pak je ignorovali. Vlastně. Ale už jenom to, že tady tohoto tam je, pokud to je to pravda, tak ukazuje, že to bylo něco, co bylo jako asi fakt důležité a že to třeba někomu mohlo vadit. Mm -hmm. Že najednou někdo tam přijde, třeba nějaký homunovus, a nechá jako vlastně takhle, používá takových jako, um, takových. Uh, Takový doping mm -hmm. pomalu, jo? Což, což samozřejmě zase muselo znevýhodňovat ty lidi, kteří v tom městě žili dlouhou dobu, znali spoustu lidí a, a takovýhle věci, jo? Tak rozumíš, že to jim jako bralo tu výhodu, kterou by měli jinak proti tomu kandidátovi když se používali nomenklátoři normálně. Jako ze Homonovu stání někdo, kdo by jako přišel do Říma. Přišel a znalutá, nic tak, nevěděl. To no tam jasný. jako narodil celou dvou. to To, no to znamenalo, že třeba jeho pradě, pra, pra, pra, pra dědeček, jo, jo, jo. už nebyl konzul, jo, takže jasný. víš co, ty máš jenom dvě generace konzulský rodiny, tak to ne, a že, nebo lépe řečeno prostě, že jeho otec nedostáhl se na to ranku. Jo. To neznamená, je, že ten jeho otec nebyl třeba jako v Římě. No, ale jo, jako denomankátor byl jako praktická funkce, že jo. Typicky to bylo prostě nějaký, jako je to jak Siri prostě, kdyby byla kodobě člověka. <laughs> jo, jo. Um, Takže to není úplně nic. Je, je to, to syry, se kterou můžeš mít sex, to je ne. sen každého. Tak... Okay. A... <laughs> no a asi vlastně nebylo takový hlas. No. Yeah. Ale každopádně a, to jako ukazuje, že co ti lidi dělali. Že potkávali se spoustu lidí, vykecávali s nima a, pff, a to jako, tak prakticky prostě jako prezentovali svůj program. A kolem nich prostě stály Davy, který jako reprezentovali tu jejich politickou sílu. No dobrý, já si právě říkám, třeba, jestli tady z tohohle dopisu nepochází takový ten mem o tom, jak. Vždycky, kdy, že život každého jako římana ve městě začínal tím, že když se ráno zbudil, tak šel za tím svým patronem do domu a tam čekal, až ten patron se zbudí a ten patron mu pak jako dal ty úkoly a nějaké jídlo a ten člověk potom vykonával ty služby pro toho patrona. Protože když si přečteš jakoukoliv knížku, která se zabývá každodenním životem římana, mm -hmm. tak se tam vždycky tohleto píše. A mě to vždycky připadalo jako strašný bullshit, Protože takhle by to reálně nemohlo fungovat, jo. Jak jsem si říkal, jo, to určitě si říká kvůli tomu, že to někde píše někdo na jednom místě a pak se to extrapolovalo jako na celou tu společnost, víš co. Jako, jo, hele, ti lidi na těchto posledním, jako 50 let republiky, o který to zajímavý prostě, tak... Uh tam oni neměli práce nebo něco takového, oni neměli jako, že víš co, jako, já mám job, já tady dělám ve fabrice něco, něco, jo? Jako, to není žádný jako, fabriky v Římě nebo tak, to byl vesměs jako městský proletariat, který jako, neměl příjmy jiný než takový, který dostával právě skrze ten klinitetský systém a pak nějaký jako různý side jobs jo, jako, že prostě pro někoho něco udělali nebo měli jako nastřádaný peníze z dřívěžka, nebo měli příbuzný na venkově, nebo měli jako třeba nějaký uh, zdroj příjmů, který šel zvenku z Říma takže ty jako co dělat v praxi, takže si chtěl jako zlepšit tu, pokud se chtěl nějakou sociálně posílit, tak to bylo skrze to, že si šel za tím svým patronem no. mm -hmm. nebo za nějakým, kdo, jako, kdo byl zajímavý, kdo tě přijal do ty svý anturáže vlastně prostě a tam si jako zavoloval celý den, no. Jo, ale jako asi je důležitý si uvědomit, že to není úplně jako, že, že, to se, že se to nedá zobraz, zobecnit v místě a v čase. Že tohle se týkalo asi hlavně toho konce republiky mm -hmm. a hlavně té jako, spodiny v tom samotným jo. městě. No to a, a samozřejmě jako o tom, jak to fungovalo jinde, tak asi nevím vůbec nic. I no třeba nějaký lidi v kapuji se ráno zbudili a šli zase jenom patronama a takovéhle věci. No to ne, no, ale jako každopádně, že když máš systém, kde nejsou, kdy nemáš třeba pracovní smlouvy nebo něco podobného, že nemáš takové věci, jako že bys měl pracovní místo, a, a to, tak jako, jakým způsobem tam jako pracuješ? Jsou pořád lidi, kteří mají kapitál, kteří si ho jsou hodně najmout. Jak, jak můžeš pracovat než tím, že se fakticky jako objevuješ kon toho člověka, který zaměstnává a vykonáváš ty jako úsluhy pro něj přímo? Jo, no tak furt tam byli lidi, kteří jako jako měli povolání. Otroci. Měli obchod. <laughs> jo, tak jasně, jako jo. takový lidi byli. No. Ale to že ono, nebyla služební ekonomika úplně. Jo, jasně. No a ještě mě napadá jedna věc, co by bylo možná jako dobrý říct, to, to, to, nevím, jestli z toho úplně vyplynulo, co jsme se bavili doteďka, že se furt bavíme o tom, že byli volení úředníci, což je takový zvláštní, protože dneska existuje dělení na politiky a úředníky a právě jeden jako z charakterů toho dělení je ten, že úředníky nevolíš, že to je povolání, které lidi normálně vykonávají, jako třeba doktor a učitelka a věci, a politici jsou normálně lidi, kteří jsou volení a často třeba ještě jako mají nějaké normální povolání. A v to takhle ale vůbec nebylo. No, tak... Dobře, ale třeba starosta je úředník nebo je politik? No, tak jako nemůžeš to zobecnit. No, přesně, ono, tak, vždycky, jako a... Jak si říct, že to jakoby, my odlišujeme legislativu v zásadě mm -hmm. od, a, a ta je, ta je čistě jakoby politická. Tam nemají být žádní úředníci, no. že to má být oddělená. ale to samozřejmě v říče... Žádná, legislativa, jakože žádná volená legislativa neexistovala až do. Jakože spekuluje se něco Římský o Italské federaci. To byla ta federace, která vznikla při sociální válce, kde se ty italské města srotila proti Římu a založili nějakou formu um, Italské republiky. Jo? Ale vůbec nevíš, jak tam, jako, tam byly volení. Jakože žádná prostě volená legislativa neexistuje až snad do. 17. století někde do Britské Jo, Jakože neexistuje něco jako parlament, tak si to představujeme dneska, že by si volil nějaký lidi, aby hlasovali o zákonech. Jo? To chci mm -hmm. říct, že vždycky hlasují o zákonech všichni lidi, kteří přijdu na schromáždění. že Právě. nemáš jako volený zástupce. No to je jasný. Jo? Tak to je jako jedna z těch hetk, které je potřeba říct: že ty lidi, kteří byli volení, tak to byli úředníci. Mm -hmm. A že se vlastně stírá jako hodně ten rozdíl mezi úředníkem a politikem? Nejsi je žádný politik, nejsi je toho žádný člověk, který by zvolil, který nemá exekutivní pravomoci. Ano, a ty, ty úředníci byly jako součástí exekutivy. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že jich je hrozně málo, že vlastně jako ten počet lidí, který volíš, tak by se dal skoro jako spočítat na prstech jedné ruky, slepého řezníka. E, jo, když si to vezmeš, tak to, um, jako by ten korsah těch úřadů, který se obsahovali volbou, tak byl poměrně omezený a pak jako těch počet, ten počet lidí, který v tom státě zastávali ty úřady, tak ten byl taky jako malý, jo? Mm -hmm. že to z to honorum, což byla taková ta ze začátku neformální, ale pak už jako formální kariéra toho politika, což byl kvestor, Edil, prátor, Konzul, mm -hmm. a předtím ještě vojenský tribun, tak, tak to je jenom pár jako hodností, No a to i v době, kdy už ten řím byl jako obrovská říše, která zabírala jako tisíce kilometrů čtverečních, byly jednotky lidí. Jo? Měl si dva konzuly, měl si pár prétorů, myslím, že osm bych bylo nejvíc před tou reformou, potom mm -hmm. kdy každá provincie měla jednoho prétora. A pak bylo pár nějakých edel, edelů, a tak. Jo? Tak to je taky dobrý si vyrůmět, že těch míst, které se obsazovaly, bylo málo. To je jako velký rozdíl oproti dnešku, že dneska, dneska, máš, dneska máš jako obrovský oproti tomu počet pozic, který se obsazují volbama. Jo? Každá obec má svýho starostu, každá prostě, parlament má jako 200 lidí, a teda, s ním ona 200 lidí, se na 80 lidí a tak. jo, já si prvně říkám, že těch, je třeba Praha volí magistrát hlavního města. No. A to je pár lidí, kteří rozhoduje. Já vím, že prostě pak máš ještě nižší jako, máš uh, tam městských částí, ale je to pořád pár lidí, kteří rozhodují jako osudu těch uh, jo, milionu lidí, co tam žije. Jo, ale, je to, ale furt je to jako třeba desetkrát tolik lidí, než kolik by to bylo v Římě. Jak, jako, hele, to, že když v volíš toho ředníka, tak nevolíš jeho samotného, že volíš prostě lidi, kteří jsou s ním spojené, volíš celý, celý ten jeho, celý, celou tu jeho jako klientelu, která s ním často jako i odcestuje třeba do, do nějaké ty provincie, aby, ta, aby, tam, aby tam něco jako sprahoval. Jo? Nebo, když je to kestor, tak může být, tak tam třeba často cestuje jako rovnou. No jasně, tak to, tak to reálně fungovalo, jo? Ono uh, samozřejmě, um, když uh, se koukneš do těch primárních pramenů, třeba je docela zajímavý uh, životopis Katona, ve kterém Plutarchos popisuje, jak Katona um, Kato mladšího, jak Cato byl poprvý zvolený questorem, což byla ta první uh, příčka, potom teda vojenským tribunovi, uh, na tým u oficiální jako politické kariéře, pseudooficiální politické kariéře, která končila tím konzulatem, tak on tam má úplně takovou strašně dlouhou pasáž, ve který popisuje, jak Caton v podstatě provedl jako nějakou protikorupční reformu, a po prostřednictví transparentnosti úplně jako reformoval ten úřad. Jo? On říká, jako, on byl strašně pečlivý, všechny ty kni účetní knihy strašně uh, pečlivě kontroloval. Jakmile našel nějakou nesrovnalost, tak to hnedka trestal, vyházel všechny ty písaře a takovéhle věci. A byl hlavně byl neúplatný a vždycky šel do práce jako první a odcházel jako poslední. A když tím v tom úřadu, tak si nechal pořídit opisy všech těch účetních knih a pak ještě jako soukromá osoba to dál kontroloval, taky tyhle věci. A proto poslali na Kypr. No, to může být jeden z důvodů. A jako samozřejmě, to je, proč to je v tom životopise, tak je to, že to je místo, ve kterém Plutarchos, tak jak on to dělá v těch svých životopisech, načrtává ideální charakterové vlastnosti mm -hmm. nějakého druhu postavy, který chce vyjádřit. Jo? Že celý ten životopis katona je velmi jako neuvěřitelný. Mně to trochu přemíná životopis Ježíše. V tom, že ten katon je úplně jako nerealisticky Nerealisticky zosobňuje určitý konkrétní povahojí vlastnosti. V tom případě je to jako neúplatnost, nezištnost, statečnost a takovéhle věci. No ale co jsem chtěl říct? Že na týhle konkrétní pasáži, pokud to teda není úplně vymyšlený, jo, což samozřejmě může být taky, tak je krásně vidět, že jasně, ten uh, questor byl volený, ale to byl asi člověk, který stál jenom na vrcholku pyramidy uh, velkého množství lidí, kteří potom reálně dělali hmm. tu práci, protože on. Vlastně, v podstatě skoro je, je jako nějaký ministr, který přichází na ministerstvo a teďka zjistí, že ve skutečnosti tam je nějaký, jsou tam jako nějaký úředníci, kteří to fakticky zpravují. Což, což byli písaři, asi hlavně v případě toho kvestora, kteří uměli počítat a co zpravovali peníze a takové věci. A jako bylo jich tam hodně, to vyplývá z toho úryvku. A on jako musel proti jim bojovat, že tam byl normálně jako mocenský boj, že oni třeba nechtěli jako nějaký věci udělat a, tak, a nějakým způsobem proti jim, proti jim konspirovali a takové věci. A to mě přijde docela zajímavý, že vlastně ten jeden volený úředník, jakože ten okruh těch úředníků, který byl volený, byl velmi malý, ale pak tam asi reálně musel existovat nějaký úřednický aparát, který dělal ty věci, a který volený nebyl. A ty lidi asi reálně jako z hlediska prostě každodenního fungování toho, co mělo být ve sféře působnosti toho úřadu, rozhodovali o tom, co se bude jednit. A teď je samozřejmě otázka, co to bylo za lidi. Šo? Přesně tak. No. Je tam administrativní aparát, o kterým vůbec nevíme. Třeba nevíme, jestli to byli jako římskí občané nebo to byli otroci. Nebyl to jen Jo. Zrovna u toho kvestora tam je ještě jedna celá rovina, že ty prachy byly extrémně, a vůbec celé jako pokladná finance a tak, byly extrémně úzce svázaní s náboženstvím, což je dneska úplně nepředstavitelný, protože prachy se dávaly do chrámu kvůli tomu, že chrám jako posvátný místo je jako třeba Je nějaká šance, že když někdo bude to město, tak ten chrám nechá na pokoji, protože má strach, že kdyby ty chrámy vypálil, tak jednak by. Rozněval bohy a pak mm -hmm. taky byly na ně, naštvaný jiný lidi. A, no a potom taky do chrámu se ukládali oběti bohům, takže vlastně chrámy tak nějak přirozeně byly pokladnice. Mm -hmm. a, a už jsme třeba minule se bavili o tom, jak Tiberius Gracchus, když udělal government shutdown v Římě, tak to spočívalo v tom, že zapečitil chrámy. Mm -hmm. Takže vlastně se nedalo dostat k penězům fyzicky, protože se nedalo dostat do toho chrámu. A, takže to mohlo být třeba nějaký úředníci, lomeno kněží, lomeno něco, o čem vůbec nic nevíme, což co bylo jako nějaký ministranči v tom chrámu. Že? Vůbec nevíme, vůbec nevím, jestli prostě ten... Uh, že, jo, u některých lidí je vidět, že si sebou brali do toho úřadu jako lidi. Jo? Že prostě, když že o prostě byl ten, ten tribun, tak kolem něho fyzicky... Že zase je to ta antoráž, je to, prostě ta, je to ta jeho, ten jeho průvod... Tak ten původ s ním jako byl, i když měl ten úřad. Jinými slovy, prostě, on teda měl ty viktory a všechny ty sekery, že jo, to je kůl, cool. a pak tam byl ten původ těch lidí. Takže on pořád jako vykonával ten úřad společně s těmi lidmi, že jo? Protože když něco potřebuješ udělat, jo, prostě, že jo, jsi ten prétor a chceš někoho říct, jako říká, přiveďte mi ho, jo. Yeah. Tak někoho pošleš, jo, jako? a to jsou ti lidi, kteří jako tam dál s tebou. Takže jako je těžké to prostě odloučit od, od právě té představy toho kandidáta, že. Ten, ten člověk byl v samozřejmě prostě obklopený lidma. No ale by si tam jako jaká tam byla vazba mezi tímhle tím a pak nějakou pevnou administrativní strukturu nebo jaká byla, to už vůbec nejde, No že? to je jasný, no, že on vždycky se studuje jedna z věcí, jak akademicky, tak i jako normálně v politice, takový ten turnover, ne? do jaký hmm. míry platí, že když nastoupí nový minister, tak jako vymete to ministerstvo a nasadí si tam, ty svoje lidi. Jo? Tak já bych třeba čekal zrovna, že v tom říjmě, vzhledem k tomu, jak to bylo extrémně jako personalizovaný ta politika a byla to jako klientelistická společnost a hlavně do jaký míry bylo to málo institucionalizovaný a tak, Eh, tak bych jako čekal, že právě když te, že se ten kandidát jako obklopuje nějakou mm -hmm. ně, svojí antráží a že to jsou potom lidi, kteří jako reálně eh, mu pomáhají jako na ten úřad, když se dostane k moci. Jo, že to jsou ti lidi, kteří potom, víš co, vybírají třeba ty daně a najímají se k výběr daní, najímají si výběr těch cel mm -hmm. a takovéhle věci. A když on řekne jako přiveďte mi ho, tak to jsou ti lidi, kteří potom jdou pro ty lidi, je chytnou a tak, jo. Protože, že jo, jak jsme se třeba už mnohokrát bavili o tom, vězení byly normálně yes. v domech těch jednotlivých úředníků, kteří měli na starosti vymáhání práva. Ale to byli, lidi, kteří psali ty jeho jako pokyny, že on, pretoři prostě neustále psali nějaké jako výnosy. Jo? Já, tak to určitě to to nepsali, oni sami, jako těžko se, chci, nechci věřit, že prostě to všechno psali ti lidi hmm. sami. No ale jo, ale pak na druhou stranu máš jako toho, ten životopis toho Katona, kdy to jako vypadá, že ten um, aparát on normálně zdědil od toho hmm. svého předchůdce a byl tam jako pořád. Jo? Že on si tam nepřevedl žádný svoje lidi. Ale ten Katon, prostě, on je takový on je jako to, jak ho popisují, je vždycky jako nějaký extrémně nepraktický člověk, který chodí v hadrech a, a který prostě se tváří, jak kdyby ten dřím byl pořád ještě nějaká vesnice, i, I když je to prostě jako několika milion, milionová Jo, to je pravda, no ono, zrovna to v tom, tom konkrétním případě, jo, že to je jeden odstavec v nějakém jako životopise ze druhého století našeho letopočtu, <laughs> nebo z prvního, yeah. kdy když už samozřejmě dávno jako všichni ti lidi byli mrtví a, a tak, jo. Kde, je, je teda pravda, že ten kato je vždycky líčení jako, jako že je divný, že je mm. úplně odchylný případ. Od všech těch lidí kolem. možná není úplně reprezentativní. Jo, a, a druhá věc je taky, že to píše Plutarchos a víme jako vyloženě o tom, že, to píše, <laughs> že, že jeho první plán není jako vylíčit, víš, co tak vypadalo státní zpráva na pozdní republice. Takže ve skutečnosti to možná může být úplně bullshit. No. A na téhle té notě bychom mohli skončit. <laughs> to je takový dobrá, dobrá message. A přečteme si, to se mě strašně líbí, to je úplně boží. To je takový malý teaser na epizodu, kterou bych někdy chtěl udělat. O tom, o slavných dvojnících v Antice. Protože v Antice, a to se asi moc neobjevuje v žádným jiném období lidských dějin, byl extrémně jako velký počet lidí, kteří se vydávali za někoho jinýho. Jakože slavný v Herodotově lži Což je zároveň člověk, který určitě bude figurovat v jedné epizodě o nejvtipnějších jménech společně s, Furie, s Furiem Furiem. No a pak máš několik jako makelonských králů, potom v době války těch generálů bylo jako najednou se objevili jejich dvojníci a za augusta byly dvojníci popravených generálů a tak. Hrozně jako zvláštní svět, ve kterém se může reálně stát, že nějaký otrok, něco třeba prosadí, jakože třeba sebere armádu a nechá se někde porazit v bitvě, protože se o něm říká, že vypadá jako někdo, kdo už je dávno mrtvý, a je do toho lidi jdou, víš co. Tak to by se jako dneska nemohlo stát, že? Ne? Ne, ale odebr, v tom a tom konkrétním případě je to úryvek, který, ve kterým figuruje. Otrok, který byl zvolený jako tribun lidu, protože vypadal jako Tiberius, Tiberius Gracchus, který ho předtím umlátili tlaviceva a hodili do Tibery. A potom ještě jako bonus, jsou tam nějaký, je tam nějaký politický násilí. Je to Apianus, dějiny občanské války, z toho jsme se tady četli už minule. Takto byl poslán do vyhnanství vynikající občan Metellus a Apollius byl po třetí tribunem. Jeho kolegou se stal jakýsi uprchlý otrok, který se vydával za syna staršího Graccha a Lid ho při volbě podporoval, protože Grakha postrádal. V příštích konzulských volbách byl zvolen konzulem jednoznačně Marcus Antonius, o druhé místo se ucházili Glaucia a Memius. Protože Memius byl mnohem proslulejší, dostali Glaucia i Apuleius strach a poslali přímo do volebního schromáždění nějaké muže s holemi, a ti Memia veřejně před zraky všech stloukli. Ohromné schromáždění se zděšeně rozuteklo, že již neplatí ani zákony, ani soudy, ani úcta před čímkoliv a rozhořčený lid se následujícího dne seběhl, aby Apulea zabil. Ten však spolu s Glaukiou a kvestorem Gájem Saufejem schromáždil jiný dav venkova a obsadil kapitol. Senát se rozhodl, že je zahubí a Marius byl nucen, byť nerad, narychlo sehnat nějaké ozbrojence. Protože nepospíchali, odřízli nějací lidé na kapitol přívod vody. Soufejus chtěl chrám zapálit, nebo tiž umíral žízní, to Glaucia a Apuleus doufali v Máriovu pomoc a vzdali se mu jako první. Potom se vzdal i Soufejus. Všichni Mária vybízeli, aby je dal hned zabít, ale on je zavřel do senátu, že s nimi bude nakládat podle zákona. Lidé považovali Máriova slova za výmluvu, strhávali tašky ze střechy senátu a házeli je na Apulia a jeho stoupence, až je zabili a spolu s ním kvestora, tribuna a prétora protože měli odznaky své moci.